Un veac de singurătate, pista 17. Uluiți de atâtea invenții pomenite, oamenii din Macondo nu știau de ce să se minuneze mai întâi. un nopțe albe privind becurile palide alimentate de un grup electrogen, pe care le adusese Aureliano cel Trist din a doua sa călătorie făcută cu trenul, cu al cărui obsedant pufăit nu se obișnui sără decât cu greu, după multă vreme. S-au indignat la vederea imaginilor vii pe care dom Bruno Crespi, care devenise un comerciant bogat, le proiecta în teatru cu ghișee în formă de cap de leu, imagini în care apărea un personaj mort și îngropat într-un film, la nefericirea căruia au văsat la crimea amarnice și care a apărut iarăși viu și preschimbat în arab în filmul următor. Publicul, care plătea doi bănuți pentru a lua parte la nefericirile personajelor, nu putu suporta cea jocură incalificabilă și zdrobi toate scaunele. Primarul, cedând reclamațiilor lui dom Bruno Crespi, a trebuit să explice pentru un anunț că cinematograful nu este decât o mașină de iluzii care nu merita aceste descărcări pătimașe ale publicului. În urma explicației dezamăgitoare, mulți să că au fost victimele unei noi și spectaculare a țiganilor, încât se hotără să nu mai pune piciorul în cinematograf, considerând că au destule necazuri ca să mai meargă să deplângă și nenorocirile prefăcute ale unor ființe imaginare. S-a produs un lucru analog cu fonografele cu cilindru aduse de veselele matroane din Franța, care înlocuiseră vechile flașnete și care un care timp prejudicia atât de grav taraful muzicanților. La început, curiozitatea înmulțit clientela din cartierul prohibit și se află chiar că, doamne foarte respectabile, se deghizaseră în femei din popor pentru a merge să vadă mai de aproape această noutate a gramofonului. Însă oamenii îl examinau atât de mult și atât de aproape, cât ajunseră foarte repede la concluzia că nu era vorba de moriști fermecate, așa cum credea toată lumea și cum susținau matroanele și de un mecanism vulgar care nu se putea compara cu ceva atât de mișcător, atât de omenesc, atât de plin de adevăr cotidian, ca o adevărată orchestră de muzicanți. Deziluzia a fost atât de profundă, încât nici în epoca în care folosirea gramofonelor se răspândise atât de mult că le întâlnea în toate casele, nu se putură decide să le considere niște obiecte slujind la distracția adulților, ci numai bune pentru a fi desmembrate de copii. În schimb, în ziua în care cineva din sat a avut ocazia de a verifica realitatea palpabilă a telefonului instalat în gară, care era considerat din pricina manivelei dept o versiune rudimentară a gramofonului, chiar și cei mai neîncrezători rămaseră descumpăniți. Era de parcă Dumnezeu s-ar fi hotărât să pună la încercare facultatea lor de mirare și să-i mențină pe locuitorii din Macondo în acest veșnic dute vino, între plăceri și dezamăgiri, între îndoială și revelație, în așa fel încât până la urmă nimeni nu mai știa cu deplină certitudine unde începea și unde înceta realitatea. Acest încălcit talmeș-balmeș de adevărul și iluzii provocată atâta harababură încât spectrul lui Hoze Arcadio Buendia, de sub castan, fu cuprins de convulsiuni de nerăbdare și se văzut silit cu trei casa în plină zi. De când se inaugurase oficial calea ferată, de când trenul a început să sosească regulat în toate zilele de miercuri la orele 11 și de când se construise o baracă de scânduri servind de gara cu birou, telefon și ghișeu pentru vânzarea biletelor, se vedeau străzile din Macondo, bătătorite de bărbați și de femei, care se străduiau să arboreze atitudini normale și curente, dar care, în realitate, aveau aerul unor oameni de la circ. Echilibriștii micului comerț ambulant, care cu aceeași volubilitate îmbiau fie la o marmită erătoare, fie la un regim de viață pentru mântuirea sufletului, în ziua a șaptea, nu aveau ce aștepta din partea unui sat deja pățit în experiențele cu țiganii, însă printre acei care se lăsau convinși din plictiseală și eterni naivi, își asigurau câștiguri considerabile. Într-o zi de miercuri ca oricare alta, printre toate aceste personaje de bălci, îmbrăcat în pantalon de călăreți și jambiere, cu pălăria lui de plută, cu ochelarii lui în rame de oțel, cu ochii lui de topaz și cu lui de cocoș de rasă, debarcă la Macondo și veni să dejuneze în casă surâzătorul și durduliul, Mr. Herbert. La masă nu-l remarcă nimeni până ce nu se început primul ciorchine de banane. Aurelian II dăduse peste el din întâmplare. Omul protestant într-o spaniolă greoaie că nu mai rămăsese nicio cameră liberă în hotelul lui Jacob, și așa cum făcea adesea cu mulți străini, l-a dusese acasă. Avea o mică întreprindere de baloane captive, pe care le portase printr-o mulțime de țări, cu câștiguri foarte substanțiale, însă la Macondo nu convinsese pe nimeni să se ridice în văzduh, deoarece această invenție era considerată ca un regres față de coboarele zburătoare ale țiganilor pe care abuseseră deja ocazia să le vadă și să le încerce pleca, deci, cu trenul următor. Când se-i vi la masă ciorchinele de banane vărgate, pe care obișnuiau să-l atârne în sufragerie la ora prânzului, el desprinse primul fruct fără entuziasm prea mare. Însă, vorbind mereu, continuă să mănânce, savurând, mestecând, mai degrabă cu o distracție de intelectual decât cu rafinament de fin mâncător. Apoi, terminând primul ciorchine, se rugă să-i se mai aducă unul. Scoase atunci din cutia cu unelte care nu-l părăsea niciodată un seculeț care conținea instrumente optice. Cu atenția perplexa unui cumpărător de diamante, examină cu grijă o banană tăind o cu un bisturiu special, cântărind fiecare bucată pe un cântat de farmacie și calculându-le diametrul cu un calibrar de armurier. Apoi scoase din cutie o serie de instrumente cu care măsură temperatura, gradul higrometric al atmosferii și intensitatea luminii. Toată lumea era atât de intrigată de această ceremonie, încât nimeni nu putu mânca în liniște, așteptând ca Mr. Herbert să termine făcând o apreciere revelatoare, însă acesta nu spuse nimic care să permite să-ți faci nici mai mică idee despre intențiile sale. În zilele care urmare, fu văzut în armat cu o plasă și cu un coșuleț vânând fluturi prin împrejurimile satului. Miercuri debarcă un grup de ingineri agronomi, hidrologi, topografi și arpentori, care își petrecură câteva săptămâni, ca să exploreze aceleași locuri pe care le cu Mr. Herbert, vânând fluturi. Mai târziu, sosie Mr. Jack Brown, într-un vagon suplimentar atașat la coada trenului galben și căptușit tot cu argint, cu fotolii acoperite cu catifea cardinal și cu sticlă albastră în loc de acoperiș. În acest vagon special, sosiră de asemenea roind în jurul lui Mr. Brown, acei avocați plin de înfază, îmbrăcați în întregime negru care îl urmaseră altădată, pretutindem pe colonelul Aureliano Buendia, ceea ce le dădu de gândit oamenilor ca acești agronomi, hidrologi, topografi și arpentori, ca și Mr. Herbert, cu baloanele sale captive și cu fluturii multicolori, și Mr. Brown, cu mauzoleul său pe roți și cu ferocii săi buldogi, aveau anume legătură cu războiul. Cu toate acestea, nu avut timp să bovescă prea mult asupra acestui gând, deoarece abia începuse locuitorii din Macondo să se întrebe neîncrezător ce dracu avea să se întâmple, Căsatul se și transformase într-o tabără de barăci din lemn, acoperite cu zinc, populate de străini care veneau de la capătul lumii cu trenul, nu numai pe bănci și pe platforme, ci chiar și pe acoperișul bagoanelor. Acei gringos, care și-aduseră apoi și pe soțile lor languroase, îmbrăcate în toalete din muslină și cu pălării mari de voal, alcătuiră un sat separat, de cealaltă parte a căii ferate, cu străgi străjuite de palmieri, case cu ferestre zăbrelite, cu măsuțe albe pe terase, cu ventilatoare în formă de elice atârnată de tavan și cu largi pajiști albastre pline cu prepelițe și cu păunt. Întreg sectorul, asemenea unui coteț gigantic, era împrejmuit de un grilaj electrificat, care în timpul lunilor celor mai răcoroase ale verii era negru complet din pricina rândunicilor arse de vii. Nimeni nu se dumirise încă ce căutau acești oameni sau dacă într-adevăr nu erau altceva decât niște filantropi. Gândi și spre previseră de provocat o răsturnare enormă, mult mai tulburătoare ca cea pe care o creaseră odinioară țiganii, și totodată mai puțin trecătoare și mai puțin de înțeles. Însă, cu mijloace care altădată erau rezervate providenței divine, modificarea regimul ploilor, precipitarea ciclul recoltelor, scoaseră râul din albia pe care curgea dintotdeauna și îl strămutare împreună cu pietrele sale albe și cu curenții săi reci până la capătul celălalt al satului, în spatele cimitirului. Cu această ocazie, au construit o fortăreață de beton deasupra mormântului decolorat al lui Jose Arcadio, pentru ca mirosul de praf de pușcă al cadavrului să nu contamineze apele. Pentru străinii care soseau fără iubite, ei au transformat strada matoanelor mângâietoare din Franța într-un sat și mai întins decât celălalt și într-o miercuri glorioasă aduseră un convoi de târfe întâlnite. femele babiloniene versate în procedee imemorabile și prevăzute cu tot felul de unsor și accesorii, pentru a-i stimula pe cei dezarmați, pentru a-i dezmorți pe cei timizi, pentru a-i pe cei lacomi, pentru a exalta pe cei modești, pentru a-i pe amatorii părților dosnice, precum și pe solitari. Strada turcilor, îmbogățită prin magazinele luminoase cu mirodenii, care luaseră locul vechilor bazaruri în culori țipătoare, se umplea în cursul nopții de sâmbătă de freamătul mulțimii de aventurieri, care se îmbulzau la mesele cu jocuri de noroc, standurile de tras la țintă, Stradelea unde se ghicea viitorul și se termăceau visele și mesele pline cu fripturi și cu băuturi pe care le regăseai duminică dimineața răsturnate claie peste grămadă printre trupurile întinse care uneori erau ale celor beți morți și aproape totdeauna ale curioșilor culcați de loviturile de armă, de loviturile de pumn, de cuțit și de sticle în urma vreunei încăeră Era o invazie atât de tumultoasă și de intempestivă încât la început era imposibil să scoți nasul afară din casă din pricina mobilelor și a cuferelor care blocau strada, a neîncetatului dute vino al pieselor de tâmplărie cărate de acei care se pregăteau, fără să ceară autorizația cuiva, să-și planteze baraca pe oricare teren gol, și-a spectacolului scandalos al perechilor care își a hamacurile între migdali și făceau dragoste sub umbrare din foi de cord, în plină zi și în văzul tuturor. Singurul liman liniștit era acela pe care și-l amenajaseră negrii pașnici din Antile, croindu-și o stradă retrasă cu casele lor de lemn pe stâlpi, în fața cărora se așezau seara, pentru a cânta imnuri melancolice în graiul lor confuz și ceripitor. Se făcur atâtea schimbări într-un timp atât de scurt, încât la opt luni după vizita lui Mr. Herbert, vechi locuitori din Macondo trebuiau să se scoale foarte devreme pentru a-și recunoaște propriul sat. Iată-ne cazurile pe care ni le-am atras numai pentru că am invitat un gringo să mănânce banane, obișnuia pe atunci să spună colonelul Aureliano Buendia. Aureliano segundou, din potrivă nu mai putea de bucurie în fața unei astfel de avalanșe de străini. Casa se umplu în curând de oastezi necunoscuți, de chefline întrecuți de clasă mondială și au trebuit să adauge camere în curte, să mărească sufrageria, să înlocuiască vechea masă cu alta la care să încapă 16 persoane, să împrospătese peste la și tacămurile, și, chiar așa, musafirii la dejun trebuiră repartizați pe serii. Fernanda fusilită să-și înăbușesc scrupulele și să-i primească ca pe niște regi pe invitații care reprezentau culmea depravării, care aduceau un noroi pretutindeni prin verandă cu cismele lor, se urineau pe în grădină, își întindeau peste tot rogojinile lor pentru a-și face siesta și vorbeau fără perdea față de susceptibilitățile doamnelor și fără fasoanele domniilor crescuți. Amaranta era atât de scandalizată de această invazie a plebei încât se duse iar să mănânce la bucătărie ca în bunele vremuri vechi. Colonelul Aureliano Buendia, convins că majoritatea celora care veneau să-l salute în atelierul său, nu o făceau nici de cum din simpatie sau din stimă, ci de curiozitatea de a vedea o a istoriei, o fosilă de muzeu, preferă să se închidă și să blocheze ușa cu drugul și nu mai fu văzut decât extrem de rar, când mai mergea să se așeze la poarta dinspre stradă. Ursula, în schimb, chiar și în epoca în care nu mai umbla decât rându-și picioarele și pipăind pereții, încerca o bucurie copilărească atunci când se apropia ora sosirii trenului. Trebuie să punem la fript carne și pește," le poruncea ea celor patru bucătărese care se aferau pentru a fi gata la timp, sub conducerea imperturbabilă a santei Sofia de la Piedad. Trebuie să facem de toate," stăruie ea, căci nu se știe niciodată ce doresc străinii să mănânce." Trenul sosea la ora cea mai fierbinte din zi. La vremea dejunului, un tumult de bălci făcea să se cutremure toată casa, iar comesinii asudați, care nici măcar nu știau cine le sunt anfitrionii, ne grămadă pentru a ocupa locurile cele mai bune la masă, în timp ce bucătăresele se ciocneau între ele cu enormele lor marmite cu supă, cu cratițe uriașe pline cu carne, cu tigvele pline cu legume și cu platourile de corez, și împărțeau cu căni inepuizabile limonada din butoaie. Era atâta dezordine încât Fernanda era exasperată la gândul că mulți mâncau de două ori și se întâmpla adesea să-și descarce fiera, proferând insulte de că la adresa comeseanului încurcat, care îi cerea să vină la plată. Trecuse peste un an de la vizita lui Mr. Herbert și singurul lucru care se știa era că străinii aveau intenția să planteze bananieri în regiunea vrăjită pe care o traversase răhoze Arcadio Buendia și oamenii lui în epoca în care căutau calea spre marile descoperiri. Alți doi fii ai colonelului Aureliano Buendia, cu crucea lor de cenușă pe frunte, debarcară și ei târâți de acea erupție vulcanică și justificare hotărârea printr-o frază care poate că explica într-un fel motivele tuturor. Am venit, spuse ei, pentru că vine toată lumea. Frumoasa remedios a fost singura care a rămas imună la această epidemie bananieră. Ea se fixase într-o adolescență magnifică, tot mai refractară față de convenții, mai indiferentă față de răutăți și suspiciuni, fericită într-o lume cu realități foarte simple și pe potriva ei. Pentru că nu înțelegea pentru ce își complică femeile viața cu tot felul de corsete și jupoane, își confecționă o sutană largă din pânză groasă de cânepă, pe care nu trebuia decât să o tragă peste cap, și rezolvă fără nicio altă formă de procedură problema îmbrăcăminții, fără să se lipsească de impresia că este goală, care, după felul ei de a vedea lucrurile, era singura ținută decentă pe care trebuie să o ai acasă. O săcâiră atât de mult ca să-și taie părul care îi cădea în valuri până la călcâie, și să-și facă niște conciuri prinse cu piepteni sau cozi cu panglici colorate, încât își rase pur și simplu capul, iar din păr făcu peruci pentru sfinți. Ceea ce era uimitor în instinctul ei simplificator era că cu cât respingea mai tare moda în favoarea comodității și convențiile pentru a asculta numai de spontaneitate, cu atât mai tulburătoare părea frumusețea ei incredibilă și mai provocatoare comportarea ei față de oameni. Când fiii colonelului Aureliano Buendia veniseră pentru prima oară la Macondo, Ursula aș aminti că în vinele fiecăruia curgea celeași sânge ca și în cele ale străne poate ei și o groază pe care o crezuse uitată o făcut din nou să freamăte. Deschideți bine ochii, o preveni. Corcare oricare dintre aceștia, copiii îți vor ieși din pântece cu o coadă de purcel. I-a făcut atât de puțin caz de acest avertisment încât se îmbrăcă bărbătește, se tevări prin nisip și se cățără pe trunchiul copacilor și era să provoace o tragedie printre cei 17 veri, pe care acest spectacol irezistibil i-a făcut să-și piardă capul. Acesta era motivul pentru care niciunul nu dormea în casă atunci când venea un vizit în sat, iar cei patru care rămăseseră trăiau după hotărârea ursului în camere de închiriat. Frumoasa remedios însă ar fi murit de râs dacă ar fi avut cunoștință de astfel de precauțiuni. Până în ultima a trecerii ei pe acest pământ, nu știa că iremediabilul ei destin de femeie fatală constituia un dezastru de fiecare zi. De fiecare dată când apărea în sufragerie, contravenind ordinelor ursulei, stârnea o panică exasperată printre străini. Era prea evident că era complet goală sub cămașa ei aspră și nimeni nu putea înțelege că cranul ei era atât de perfect, nu era o sfidare, că lipsa de pudoare cu care își descoperea coapsele pentru a nu-i fi prea cald nu constituia o provocare criminală, după cum nici plăcerea de a-și degetele când mânca, ceva cu mâinile. Ceea ce membrii familiei nu știură niciodată, era că străinii nu întârziară să-și dea seama că frumoasa Remedios exala o suflare tulburătoare, o furtună de chinuri, care rămânea perceptibilă mai multe ceasuri după ce trecuse. Bărbații experți în disperările dragostei, ale căror cunoștințe erau recunoscute în lumea întreagă, susțineau că n-au încercat niciodată transe asemănătoare cu cele în care îi aducea mirosul natural al frumoasei Remedios. În veranda cu begonii, în salon, în orice loc din casă, se putea preciza exact unde stătuse ea și de câte vreme plecase de acolo. Era o urmă ușor de distins, pe care nu o puteai confunda cu nicio alta, pe care nimeni din casă nu o putea percepe, cei făcea parte de prea multă vreme din mirosul zilnic, dar pe care străinii o identificau imediat. Din această pricină, ei erau singurii care puteau înțelege că tânărul comandant al gărzii murise din dragoste și că un cavaler venit din alte ținuturi căzuse în desnădejdea acea de pe urmă. Inconștiente de această orbită neliniștitoare în interiorul căreia se mișca, de starea insuportabilă de dezastru interior pe care o provoca la trecerea ei, frumoasa Remedios îi trata pe bărbați fără niciun pic de răutate, și sfârși prin a-i nebuni prin complezențele ei ingenue. Când Ursula a reușit să-i impună să mănânce la bucătărie cu Amaranta, pentru a o sustrage vederii străinilor, ea se simțea ușurată, deoarece la urma urmelor scăpa în felul acesta de orice disciplină. Într-adevăr, îi era indiferent că mănâncă aici sau acolo, și nu la ore fixe, ci după capricile poftei ei. Îi se întâmpla să se scoale pentru a-și lua dejunul la orele trei dimineața, apoi dormea toată ziua și își petrecea mai multe luni, trăind după orare răsturnate, până ce un incident cu totul întâmplător o readucea la ordinea obișnuită. Când toate mergeau normal, se sculea la orele 11 dimineața și se închidea în baie mai bine de două ceasuri, complet goală, omorând scorpioni, ieșind astfel din toropela ei lungă și profundă. Apoi se stropea cu apă din cisternă pe care și-o turna dintr-o tigvă de totuma. Această operație durea atât de mult, era atât de meticuloasă, atât de bogată în situații ceremoniale, încât cine nu o cunoștea destul de bine ar fi crezut că se dedică adorării meritate a propriului trup. Pentru ea, însă, acest rit solitar era lipsit de orice senzualitate. Nu era decât un fel de a omorât timpul așteptând să-i se facă foame. Într-o zi, pe când începea să se îmbăieze, un străin ridică o la acoperișului și rămase cu răsuflarea tăiată în fața spectacolului extraordinar al goliciunii ei. Ei ochii holbați printre țiglele sparte și reacția ei nu a fost aceea de rușine, ci de teamă. Atenție!" strigă ea, ai să cazi!" Nu vreau altceva decât să te văd!" murmură străinul. A, bine!" răspunse ea, dar ia seama, toate aceste țigle sunt putrede!" Chipul străinului avea o expresie dureroasă de stupoare și părea că luptă surd împotriva impulsurilor primare ca să nu provoace dispariția mirajului. Frumoasa are tezu că era chinuit de teama ca nu cumva să se spargă țiglele și se îmbăie mai repede ca de obicei pentru a-l feri pe acel om să rămână prea mult în primejdie. Stropindu-se mereu cu apa din cisternă, îi povesti că este o mare problemă pentru ea faptul că acoperișul se găsește într-o astfel de stare, căci, după părerea ei, statul de frunze putezite de ploi face ca baia să fie infestată de scorpioni. Străinul văzune această flecăreală un mod de a-și ascunde complezența încât nu putu rezista ispitei de a se apropia compas atunci când ea a să se săpunească. Lasă-mă să te săpunesc eu," murmură el. Mulțumesc pentru bună intenție," îi zise, dar mi-ajung aceste două mâini." Numai spatele," se rugă străinul. Ar fi într-adevăr timp pierdut," răspunse ea. Niciodată nu s-au văzut oameni spăpunindu-și spatele." Apoi, în timp ce se asvânta, străinul o imploră cu lacrimi în să se mărite cu el. Ei răspunse cu franchețe că nu se va căsători niciodată cu un bărbat atât de negob, să-și pierde aproape o oră și să rămână chiar nemâncat numai ca să vadă o femeie în se Până la urmă, în timp ce își îmbrăca Sutana, bărbatul nu putut suporta această confirmare a ceea ce toată lumea bănuia, ca de că ea nu purta nimic pe dedesubt, și se simțit însemnat cu fierul roșu pentru totdeauna de această taină. Atunci mai scoase încă două zigle pentru a se putea strecura în interiorul băii. E prea mare înălțimea, îl preveni ea cu frică. Vă veți omor? Tigrele putreze zburau în sândări într-un zgomot îngrozitor, și omul nu mai a avut timp decât să scoată o țință de groază înainte de a-și zdrobi craniul și de a muri fără agonie pe solul de ciment. Străinii, care auzit trosnetul din sufragerie, se grăbide să ridice cadavrul pe pielea căruia putură să adulmece mirosul ucigător al frumoasei remedios. Trupul lui era atât de pătruns de acest miros încât din craniul crăpat nu curgea sânge, ci un ulei de ambră, impregnat de acel parfum secret. Și atunci oamenii au înțeles că mirosul frumoasei Remedios continua să-i tortureze pe bărbați și dincolo de moarte și până ce oasele lor se vor fi prefăcut în pulbere. Cu toate acestea ei nu făcură nicio legătură între acest accident oribil și povestea celor doi bărbați care muriseră deja pentru frumoasa Remedios. Mai era nevoie de încă o victimă pentru ca străinii și mulți dintre vechi locuitori din Macondo să dea crezare legendei potrivit cărea frumoasa Remedios nu răspundea o suflare de dragoste, ci o emanație mortală. Au avut ocazia să verifice aceasta, după câteva luni, într-o după-amiază, când frumoasa Remedios se dusese și a unui grup de prietene să viziteze noile plantații. Oamenii din Macondo își găsiseră un obiect de distracție nouă în aceste plimbări de-a lungul aleilor umede, interminabile, străjuite de bananieri, unde tăcerea părea că vine din altă parte, o tăcere care nu se rodase încă și care părea din această pricină tare greoaie în a transmite glasurile. Uneori nu se auzea bine ceea ce se rostise la o jumătate de metru distanță, dar aceleași cuvinte se auzeau perfect la capătul celălalt al plantației. Tinerele fete din Macondo găsile în acest joc nou un pretext de a râde, de a tresări, de a se teme și de a glumi, iar la lăsarea serii se vorbea despre această promenadă ca despre o experiență de vis. Se făcea atâta tevatură în jurul acestei tăceri, încât pe Ursula nu lăsa inima să o lipsească pe frumoasa remedios de o astfel de distracție, și permise să meargă acolo o după amiază, cu condiția să-și pună o pălărie și o toaletă convenabilă. Din clipa în care grupul de prieteni intră în plantație, aerul se împregnă cu un parfum mortal. Bărbații care lucrau în șanțurile dintre fiecare rând de pomi se simțiră dintr-o dată pradă unei fascinații stranii, amenințați de o primejdie nevăzută și mulți cedară unei porniri irezistibile de a plânge. Frumoasa Remedios și prietenele ei, speriate, abia apucară să se refugieze într-o casă învecinată, în momentul când o bandă de mascul feroci erau pe cale să le atace. Nu întârziară să fie eliberate de către cei patru Aureliano, a căror cruce de cenușă inspira un respect religios, ca și cum ar fi fost un semn de castă sau o pecete de invulnerabilitate. Frumoasa Remedios nu povesti nimănui că unul dintre acei bărbați, profitind de zăpăceale, reușise să o prindă de pântece cu o mână care părea mai degrabă o gheară de vulturi, care se agață de imaginea unei prepăstii. Într-un fel de uimire scurtă cât o fulgerare, i-a ținut piept agresorului și descoperi descoperit privirea desnădăjduită, a cărei imagine se fixă în mintea ei, înduișată ca un cărbune aprins. În noaptea aceea, pe strada turcilor, bărbatul se lăudă cu întrăsneala sa și se încânfă cu norocul său, cu câteva minute înainte ca un cal să-i zdrobească pieptul cu de lovitură decopită, sub ochii unei mulțimi de străini care îl văzut agonizând în mijlocul străzii, înnecându-se în cheaguri de sânge. Ipoteza după care frumoasa remedios deținea anumite puteri mortale se fundamenta acum pe patru fapte incontestabile. Unii oameni, buni de gură, se complăceau în a repeta că o noapte de dragoste cu o femeie atât de tulburătoare merita să-ți dăruiești viața. Dar, în realitate, nimeni nu încerca nici cel mai mic efort pentru a o obține. Poate că ar fi fost de ajuns nu numai pentru a o birui, dar și pentru a înlătura puterea primejdioasă, un sentiment atât de primitiv și de simplu ca dragostea, dar a fost singurul lucru care nu-i trecut nimănui prin cap. Ursula încetă să se mai ocupe de ea, altădată când nu renunțase încă la ideea de a o recupera, de a o reda unei vieți normale, căută să o intereseze în problemele elementare ale vieții casnice. Bărbații sunt mai pretențioși decât îți închipui, Este zicea ea misterios. Trebuie să gătești neîncetat, să deretici mereu și să sufere adesea pentru nimicuri. Nici nu-ți poți închipui. În sine ei știa că se amăgește vrând să o învețe cum se întemeiază un cămin fericit, Doarece era convinsă că, după ce îi se va potoli pasiunea, nu se va găsi niciun bărbat pe lume care să suporte nici măcar o zi această neglijență care întrecea orice înțelegere. Nașterea ultimului jose Arcadio și voința ei neclândită de a-l face papă au sfârșit prin a o îndepărta de strănepoata ei, de care nu se mai ocupa. O lăsase în voia sorții, spunându-și cu încredere că o minune se va produce mai curând sau mai târziu și că în lumea aceasta în care se găsesc de toate, se va găsi și un bărbat destul de tare de rânză care să-i pe cap. Cu mult înainte, Amaranta renunțase să mai facă cea mai mică încercare de a o preschimba într-o femeie folositoare la ceva. După acele după amiezuitate, pe care le petreceau în camera de cusătorie și unde nepoata ei, învărtind manivela mașinii de cusut, nu prea avea aerul că se interesează prea mult de ceea ce făcea, ajunsese la concluzia că remedios era idioată. Va trebui să te scoatem la loterie," îi spunea intrigată de nesimțirea ei față de cuvintele pe care le adresau bărbații. Mai târziu. Când Ursula își băgase în cap să o trimită pe frumoasa remedios la liturghie, cu brațul ascuns sub mantilă, Amaranta s cotică un astfel de accesoriu, care îi mărea misterul, este și mai provocator, și că se va găsi repede un bărbat cu curiozitatea destul de aprinsă pentru a căuta punctul slab al inimii ei. Dar când văzu un ce chip nerod îl disprețui pe acel pretendent care în multe privințe era mai de dorit decât un principe, se gândi că orice speranță e pierdută. Fernanda, la rândul ei, nici nu încerca măcar să o înțeleagă. Când o văzu pe frumoasa remedios costumată în regină, în timpul carnavalului sângeros, și-a zis că e vorba de o faptă extraordinară. Dar când o revăzumă mâncând cu degetele, incapabilă de a da un răspuns care să nu fie o minune a simplității duhului, ea nu regretă decât un singur lucru, că idioții din familie aveau o viață atât de lungă cu toate că Aureliano Buendia stăruia să creadă și să repete că frumoasa Remedios era în realitate ființa cea mai lucidă pe care a întâlnit-o vreodată și că o dovedea mereu prin fineța uimitoare cu care își bătea joc de toți, o lăsară în plata domnului. Frumoasa Remedios continua să rătăcească prin pustiul singurătății, fără să poarte nicio cruce, pierzându-se în visele ei fără coșmaruri, în băile ei interminabile, în prânzurile ei la orice oră, în tăcerile lungi și adânci, fără amintiri, până într-o dupăamiază de martie, când Fernanda vruu să-și împăturească în grădină ciarșafurile de Olandă și ceru ajutor femeilor din casă. Abia începuseră când Amaranta observă paloarea intensă a frumoasei remedios, care o făcea aproape transparentă. Nu te simți bine?" o întrebă ea. Frumoasa remedios, care ținea ciarșaful de celălalt capăt, avu un zâmbet de compătimire. Din potrivă," zise ea, nu m-am simțit niciodată mai bine." În clipa aceea, Fernanda simți cum o adiere ușoară și luminoasă îi smulge cearșafurile din mâini și le despăturește pe toată lățimea lor. Amaranta simți un fel de înfiorări misterioase în dantelele jupoanelor și voi să se prindă de pânză ca să nu cadă, în clipa în care, frumoasa remedios, începea să se înalțe în văzduh. Ursula, deja aproape oarbă, a fost singura care și-a păstrat prezența de spirit, încât să recunoască natura acestui vânt pe care nimeni nu-l putea opri și lăsă șafurile să pornească în voia acei lei lumini Văzând-o pe frumoasa remedios cum îi face semne de adio în mijlocul bătăilor de aripi uluitoare ale pânzelor, care se ridicau împreună cu ea, părăsind odată cu ea lumea scarabeilor și dalilor, traversând împreună cu ea ținuturile văzduhului, unde tocmai băteau ceasurile patru după amiază, pentru a se pierde cu totul, împreună cu ea, în sferele înalte, unde nici cele mai înalte paserele amintirii nu le putea ajunge.